Бульк, бульк, бульк. Широкоплечий, як двері, ввижалося, що хижа наша тримається на дідових раменах. Так воно й було. Дідо кував коня лише на передні лаби, на чотири підкови не заходило грошей. Коли вивчишся, будемо кувати й задні, казав з буркотливим смішком. Вони спрягалися з сином і так орали свої пісні кам'яні нивки. Під хащею в діда були довбані кимаки з бджолами. Увечері ми ходили туди. Дідо брав бджіл у щіпку і клав їх собі на волосся, на бороду, а пак по одній легенько тулив і до мене. Так вони твій запах запам'ятають і не будуть кусати. Це дуже розумні мухи Дідо ходив у вовняних гатях З широким пасом чересом І мав довге темне волосся В яке після їди витирав руки Рипучі постоли взував лише до роботи Більше ходив босим Нерідко і в зимі перебігав так двором Куди б не їздив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 Яка приправа, така потрава, міг зрідка ввечері глитнути вина чи палинки, на хроні чи на павутинні, та не більше, як на два персти в погарчику, так, аби лише рот сполоснути. Коли хтось більше пив, дідо морщився і людям мерзко, і Богу. «Не будеш пити – ніч не втратиш, будеш много пити – втратиш усе». Він на все позирав з легким смішком. Дідо був моїм першим учителем. «Глядай не долю, а волю!» Посилав мене до кадуба за квасною водою з глиняним пивняком, у якому царкотіли камінці. На дорогу давав скипку кукурудзяної начанки. За мною ув'язувалися листівки. Я гадав, що вони лакомляться на хлібеці, жалівся дідові, а то й сміявся. То вони за кониками і бриндаками летять. Ти йдеш, збиваєш траву, комашня, фуркає в боки, а листівки й раді, кормові. А коли сам він ставав у ярню оранку, то першу грудку землі кидав ластівці на гніздо. «Дідо навчив мене видіти довкола все живе і тішитися йому. Дереву, баделині, птиці, звірині, землі, небові... Він ніколи не обіймав мене, але я бачив, як його огрубіла рука пестить мох на криничній цямрині чи виноградну лозу. Він не говорив мудрі слова, але мудрість його коренилася в добрих очах і у важному серці. І від цього йому, неписьменному, відкривалися знання, незнайденні і в розумних книгах. При його многотрудному житті це плекало його душу, давало їй обнову й успокоєність. У тиху годину він сідав самотиною і споглядав світ природи. І сам зливався з тим світом. Завмирав, очі затягувала волога Павлока. Тоді я не впізнавав свого діда. З часом зрозумів, блажен, хто виховав собі волю розуму і спокій душі це – це щастя. Бульк, бульк, бульк. Між нами крутилася, як веретено, баба, така ж суха й чорна, і пташині вічка поприни дірявили нас наскрізь. Баба вгадувала всі мої заміри, звідки знала про всі мої денні гріхи. Сусідкам вона всі кишки попереїдала. Бабиного язика боявся навіть сільський піп. Вся в повість, як прискіпть. Люди казали, що дідо виміняв бабу в шатрових циган на кубилу. Не знаю, чи то правда, але моя баба метала карти, зливала віск, судила по волосині, приймала в породіль дітей і спроваджувала мерців. Мали бабу в селі за шептунку. Дрібних дітей вона купала в старій помийниці, щоб росли неврекливими. Для когось гасила водою грань і обмивала тіло. Слабим на дихалку розсипала жменями сіль під постіллю. Ялові жони перед тим, як прийти до баби, клали під себе на ніч коцку цукру. Баба потім щитувала з неї болячки, а цукор часто віддавала мені. Дехто залік приносив яйце, дехто мірку зерна чи шапку горіхів, баба то ті горіхи, показуючи на зерня та здри, не боре. Горіх подобає на чоловічий мозок, бо має він силу для мозку і чоловічу силу.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 А може, се мені в очах меготить від сонливості й дурманного тепла? Баба обриває молитву, і підходить до горшка, дерев'яною варішкою, зачерпує палинки і врочисто підносить до губ. Смачно морщиться, очі її світліють. Огнем побита, тихо каже, менше дрівець клади і вертаюся в свій закут домолюватися. Хоч інші не любили бабу, я до неї тягся. Мене зачаровували її сутемні ворожіння, мене веселили її замашні приповістки. Вони, як зернята, позападали мені в пам'ять, «Коби здоров'я, а гріхи будуть, Многі ворони і коня вбалять». Розумний пес на вітер не гавкає. Чесному честь і підлавицею. Кедь робиш махом, піде прахом. Чоловік пахне вітром, а жона димом. Голого ремінь гріє. Біда вимучить, бідай виучить. Який корч, такий і прутик.